vaig trobar unes persones que escolten sempre els programes Aix de Cultura gràcies que venien de de Praga i mm, van fer un comentari de tot el que havien visitat el que els havia agradat perquè són postos interessants, tot rebien coses interessants val? i aleshores em van preguntar, què havien, em van dir que havien anat amb un cementiri, però que mm, en fin, que no ho entenien tot plegat el que havien vist. Jo, preguntant als vaig dir, a veure, és un, una paraula, és un cementiri jueu. Diu, sí, ens ho van dir-ho, però vam anar-hi, no el vam entendre ben bé, com era i tal. Bé, jo vaig dir, pues bé, com que no anem parlat mai d'això en el programa Aires de Cultura, ja us en faré un programa que també serà interessant per tothom. Anem a veure. A Praga, Praga, anem a parlar només de, del cementiri ara. Eh? Praga eh, és molt bonic, com a tot arreu és bonic, a veure, eh? a tot arreu hi ha coses endreçants. Tenen un cementiri, un cementiri que és el que aquests senyors van anar i que no el van entendre, que està mm, envoltat de, de jardins. Però aquí, en aquest, en aquest cementiri, a veure, no hi han tombes, no hi han corones de flors, sinó petites pedres. Aquí comencem. Petites pedres seguint costum jueu. A veure, en els cementiris antics jueus, Praga, pràcticament, és centre Europa. Vale. Això passa amb tots els cementiris d'antics per entendre'ns, perquè explicaré el que passa allà. Les, en aquests cementiris, que són antics, les làpides de pedra estan una sobre l'altra. O sobre l'altra, o estan caigudes, o estan dretes clavades, però estan el que es diu amuntades una sobre l'altra. Però, per què això? Per què d'aquesta forma tan desordenada? Vera, anem a un cementiri d'aquí i tot està organitzat, o per carrers, o persones, o a veure, com, tots, el que sigui vell, el que sigui nou, però estan així, per què? Perquè no són, diguéssim de... no són cementiris jueus. Però bueno, Ara explicaré. Anem a veure. Les làpides de pedra estan una sobre l'altra, ja hi he dit. I algunes de forma desordenada. a Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, deu, és igual, les que siguin. Les que han caigut han caigut. Les que, han, i que hi cabien un tros de terra estan enfonsades. Bueno, però això com és? És perquè ells, ells, a causa de la seva cultura, perquè són cultures, i tothom té la seva i hi ha, hi ha que respectar-les, els impedia, o sigui, quan ells es mor algú, els impedeix eliminar antigues tombes. O sigui, si una tomba no té ni família i hi han passat molts anys, molts anys, molts anys, en allà s'hi pot fer una altra tomba. Doncs no. La norma d'ells és que no es pot eliminar les antigues tombes. Clar, si no es poden eliminar, què s'ha de fer? S'ha d'anar posant gent sobre gent, enterrar gent sobre gent sobre gent. Fits sensi que hi ha cementiris, jueus antics, que es van anar realitzant enterraments sobre altres fins a arribar a 12 nivells en alguns punts saben lo que són dotze nivells? imaginin dotze nivells o sigui no van a buscar més espai tenen un espai que el consideren el cementiri i dins d'aquell espai anys i anys i anys i anys i anaven enterrant a sobre, clar, o si sigui, no hi havia espai, espai hi havia, imaginem-nos, aquí ve una, o sigui, una làpida i em posaves una altra a sobre, i una altra a sobre arriba un que una cau, la no cau, bueno, tot això. Arribava de dotze nivells en alguns punts. Durant diferents segles, a Praga va ser l'únic lloc on es van poder enterrar els jueus. Només hi havia un lloc, un lloc. L'acostum era tapar amb terra la nova... O sigui, tinc la làpida. Ara aquesta làpida la tapo amb terra. A sobre, quan tinc que tornar a enterrar, la poso, la làpida o la pedra o lo que sigui, a sobre i torno a posar-hi terra. Bé, però amb una paraula... Era com construir sobre una tomba una altra tomba, una altra tomba, una altra tomba. Una altra tomba. Han sigut segles. Si hi ha hagut pluges, si ha hagut neu, si ha hagut vent, si ha hagut de tot, allò s'ha desmoronat i ha quedat com ha quedat. Les làpides estan totes una sobre la... però avarrotades, és que no podia dir d'altra manera. amb un espai limitat. Aleshores, al cap d'uns anys, al cap d'uns anys, que va ser durant segles van dir prou no es poden fer més enterraments i van ser prohibits primer de tot dins dels límits de la ciutat els primers, els primers cementiris que hi havien jueus a les ciutats es feien al centre estic parlant de segles antics però a mesura que tot avança la vida la medicina també va avançar i es van donar adonar que és millor que els cementiris no estiguin dins el centre de les ciutats o el centre dels pobles, sinó una mica allunyats. Llavors, com que en aquell, en aquest que aquestes persones van anar a veure, no el van entendre, però l'explico pels altres que vagin a veure-ho, els enterraments van ser prohibits. Dins dels límits de la ciutat, més tard, més tard, Sí tenint en compte que tampoc els enterraments eren com ara, que ara vull dir, estan tot molt més preparat, tot molt més. Però, van dir el cementiri, un cementiri que sigui jueu, estic parlant els jueus, no és, té que estar a fora de la ciutat. Per què van dir? Perquè podia causar problemes de salut pública. És el que es va dir en aquell moment. Les làpides d'aquest cementiri que és el cementiri jueu, mostren diversos estils de diferents èpoques. He dit que era va ser durant segles. O sí, sigui, que va agafar segles, per exemple, de Renaixement, l'època del Renaixement, èpoques del barroc i èpoques del gòtic. Imaginem-se per què està tan carregat tan carregat de pedres, de pedres que es cauen que no cauen, que la làvida està molt, que la làvida està en recte, que la lápida... bueno, és normal, és normal. Fins i tot hi han petits trossos de paper. És molt curiós això. Sí, hi ha persones, s'ha de respectar que van a veure aquest cementiri i que són persones que potser són d'aquesta religió. Aleshores, aquest, la seva costum és escriure petites notes i deixar-les enganxades en un lloc com puguin, sempre que sigui paret. Paret o, qui diu paret, pues doncs, amb una rajola, amb una pedra, el que sigui. Doncs suposo que aquestes persones que van, van veure que hi havien uns petits, petits, eh?, petits papers, Escrits del, amb lletra normal de la persona que havia anat a visitar, unes persones que havien anat a visitar... I mm, no enganxats, sinó que posaven una, i ho fan normalment això, una petita pedra perquè ells, quan van a veure un cementiri o van a veure un personatge o un representant de la seva cultura, doncs porten sempre una petita pedra Una petita pedra. La petita pedra, a veure, si no venen d'un del seu país, s'imaginem que són unes persones que són d'aquesta religió i viuen aquí. No poden tenir una pedra de la seva terra, perquè estan vivint aquí i són aquí. Bé, pots agafar te una pedreta de terra d'allà on estàs. Si no, si és que vens de viatge, tens que portar una pedra una pedra petita, petita, eh? No res, un roc. Una pedra petita... És que nosaltres posem flors? Doncs ells posen, cada vegada aquí van, una pedreta petita i la posen allà sobre. Doncs suposo que aquestes persones que han anat en aquest sabentiri han vist un trosset de paper i a sobre una pedreta. Vol dir que les persones o les persones que van anar aquell dia o aquell dia o dies abans o el que sigui, o sí sigui, van deixar un escrit recordant els seus parents o els seus avantpassats, és igual, i una pedreta, la pedreta vol dir, estic aquí, és com si portéssim un rang de flors, no hi ha mai flors en els cementiris, diguéssim, jueus, sempre hi ha una pedra. Què passa? Llavors que quan, per exemple, sigui qui sigui, fins i tot una persona que és d'un altre país, i sap que hi ha un cementiri d'aquest tipus, el van a veure, i ja saben que aniran, a la butxaca de la seva terra portaran una pedreta de la seva terra. Per què? Perquè ells venen d'un altre país i consideren que és d'allà i la porten. Llavors, en el cementiri, a part de les làpides que estan tortes, no tortes, caigudes, dretes, mitja enfonsades... Per això es veu tot una cosa, diguéssim, com mal organitzada. No és mal organitzada. És que no hi ha més espai. Però, en canvi, sí que es veu per tot arreu, sobre de les làpides, de les dretes, de les que no són dretes, que s'han trobat, que hi han unes pedres. Unes pedretes. Doncs aquestes pedretes vol dir que cada pedra l'ha portat una persona. Si ha vingut una família de sis persones, cada una portarà la seva. No com nosaltres, que portem un ram de flors i és entre tots. No. És una pedra cada un cada un porta una pedra i la deixa a sobre no la deixen mai a terra que després caigui amb el vent o el que sigui una altra cosa, sempre a sobre per tant, aquesta família que van dir que no van entendre exactament aquest cementiri doncs he pensat que era una cosa curiosa també per comentar-ho si cementiris jueus jueus n'hi han i si els volen visitar tranquil·lament per, per visitar-lo doncs molt bé però totes aquestes coses, l'espadret i tal. Ara, un cementiri gran ja no té tanta com aquest que va ser de segles i segles fins que van dir prou, no són terra. Però han de pensar que arriben a haver-hi fins a 10 pisos d'una sobre l'altra, una sobre l'altra. Terra i apa, terra i apa. O sigui que si anéssim a buidar aquest cementiri seria un, un forat enorme, no, és un cementiri que es conserva perquè puguin els turistes, no turistes ens igual perquè puguin entrar-hi a veure'l i està conservat tal com era, tal com es va dir prou ja no se n'hi poden enterrar més. O si sigui, són curiositats. no tots els enterros els llocs d'enterrament són iguals. Po pues ara ha sortit aquest com a conversa amb aquests senyors pues l'hem fet avui a més sense acaba el temps res més per avui, gràcies per estar amb tots nosaltres amics i amigues del programa és de Cultura i com sempre el símvioó aquell abraçat tan gran, tan gran, tan gran i aquell pató que no pot faltar mai. Adeu, adeu, adeu fins al dia vinent. Adéu, adéu. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La culturaul a l'abast de la mà.